Andalusan Andalusan Andalusan Ina alhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudhlil fala lah Wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah Wa ashkod anna Muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihisan ila yomidin Amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabu Allah wa khayral hadithi hadithu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhtifatuhah wa kulla muhtifatati bidha wa kulla bidha ti wa kulla dalala ti finnar Kao što naya adun večeras gowrimo o jako zanimljivoj temi, a to je a, arapski turizam, odnosno turizam i poslovanje sa Arapima, koje je aktuelno i uzima sve više maha zadnjih godina, do te mjere da se zaista može reći da se pojavila potreba da se govori i kaže nešto najbitnije vezano za a, određene vidove poslovanja i sve što je vezano za, za, za turizam i kupo-prodaju koja se dešava vezano za, za tu vrstu e, turista, gostiju i, i, i tome slično. Mi smo e, se aktivirali da sakupimo da sakupimo pitanja iz praksi. Tražili smo od odbraćaju da sakupe što više pitanja konkretnih koji su, koje, koja su sporna da bi mogli na osnovu toga govor konkretno i stvarno, da ne pričamo samo teoretski propise i pravila kupo-prodaje trgovine, ophođenja, postredovanja i tome slično, nego da to spustimo na stvarnost znači da govorimo o konkretnim stvarima. Tako da je Sa te strane je sakupljeno mnoštvo pitanja. Od ovih e, mnoštvo pristiklih pitanja, ona se mogu podijeliti u nekoliko skupina. Neke su vezane za akidu, neke su vezane za raznorazne teme, dok druge su vezane za prodaju i, e, i onaj posebna vid posredovanja u kupoprodaju. On se pogotovo e, posebno ispoljio, jako je bitan u ovim e, vrstama transakcija i... i i odnosno kupe prodaja koje se dešava je uvezano za, za poslovanje sa Arabima ili turizam arapski. Euh pa ja ću samo jel preletiti da samo da imate uvida o čemu se radi znači e, samo ću riječima preletiti znači o čemu sve govori ta tematika o ko kojoj ćemo inshallah za lavu pomoći. Ako da estignemo danas večeras, a najvratje nećemo sve obraditi, da ćemo to jel os ostatak obraseliti put. Ozalagu pomoć. Recimo ti pitanja vezani za akidu. Eh, došlo je pitanje vezani za, za goste koji dolaze, turiste koji dolazi iz države Oman i iz Irana ili neke drugoj druge države koji su eh, po akidi šije, a ovi iz Omana su eh, haridžije. Pa se postavlja pitanje jel, eh, Vrste posto, kak su propsti poslovanja sa njima i a, pogotovo ono što se najbitnije dešava, to je klanjanje sa njima ili za njima. Od drugih raznoraznih tema, ona, ono vrlo, vrlo osjetljivo pitanje, toliko polemike izazvalo i nesporazuma, a to je pitanje a, odlaska na mjesta a, u kafane ili restorane gdje se toči alkohol, Uh, također, jedenje hrane, misli spremstvo na meso, i to je pet, pitanje jako aktivno i posljedno došlo mnogo pitanja vezano za to, znači, jedenje mesa, odnosno, vraća se na to, li da li je svugdje meso kod nas halal ili nije halal ili koje je jesi itd. gdje ljude voditi, ima li grijeha u tom ako neko vodi negdje gdje, gdje je spurno. Uh, da je vezano za uh, vozanje žena same, ili, ili uh, da budu same u autu, ili da se osami čovjek sa ženom. Pa onda ono što se dešava unutar preuznog sredstva, od slušanja muzike, pušenje cigareta i tome slično. Pa onda radno vrijeme, pitanje vezano za radno vrijeme, uh, osobe koja je uključena u bilo koji vrstu poslovanja ovdje, uh, o što govorimo o ovoj temi. Uh, kontakt s ženama, uh, te koje dođu kao kulturisti, uh, Komunikacija s Arapima u smislu uh, bozanja, uh, došlo s pitanje razne vizdane za to uh, kako da se obhodi uh, radnik u smislu uh, Da li, da li da dozvoli da ga tretiraju kao, jel, kao slugu, uh, hamala kojim nosi, izmetiga i tako dalje ili na drugačiji način i vezan za te stvari. Pasite, ovim svim pitanjima koji su došli, ima stvari koje su onako jasne ko dan, ne treba mnogo o njima da se govori, a ima pitanje koji zašto zaslužuju da se, da se o njima malo opširnije i detaljnije kaže. Uh, takođe ovaj imam mnošno pitanja vezane za, za same turiste u komunikaciji sa njima, sa njihovim čerkama, ženama i drugim stvarima koje, koje često u Turciji dođe, rade određene stvari koje su šarijaski sporni. Je, kolika je ta a, tolerancija, što se može tolercijati, što se mora tražiti, sprijeći to i tome slično. E, onda pitanje vezane za ono što se traže strane agencija, traže ljudi koji rade za njih, određene stvari koje su njima sporne sumnjive i tako dalje, gdje je ta granca a, a, u Znači, u prilikom posla uh, za same agencije odvoženje uh, gostiju turista na, na, na mjesta koja su jasna kod nanda su haram mjesta gdje se konzumiraju i, i radi određene stvari uh, od nemorala i sličnih stvari, od, od droga, opijanja ili i sličnih stvari koje su nama jasno da su zabrani, a dođe, dođe u situaciju radnik da da ih vozi uh, uz unaprij dogovor ili u toku vožnje i tome slično spomićemo te mnoge solucije, onda dešava se i problem vezanja pitanja zadavanje hedija od strane tih turista gostiju što potpada pod meselu bakšiša propisa umanja bakšiša a onda pitanja koja su vezana jel ovaj ima tu stvari koji su vezane za uh, da se dešava od strane uh, oni koji posluju sa sa turistima raznorazne vrste prevara i obmana poput prodavanje meda koji koji je u stvari šećer ili ili prodavanja koji su u stvari ovaj, i polja, ili ovaj klizište taj minska polje i to je slično ovaj i slične stvari je gdje ovaj gdje se gdje se ovaj ili njihovo neznanje ili nepoznavanje situacije kod nas <hle> također za posredovanje znači imam vrlo vrlo bitni pitanja a to je posredovanje u prodaji nekretnina u razno raznim solucijama znači u smislu da se ovaj preprodaje od ovog domaćeg prodavca odje pa da se zarađuje i na ono domaćem i na, na turistu i na turisti i obojici i koja je tu granica a onda posredovanju za na o, odvaženju na određena mjesta restorane i mjesta ili na rafting ili tome slično pa gdje se kako on kaže jel pod gdje se ugradi se tu se ugradi više ljudi ugradi se onaj onaj vlasnik agencije ugradi se onaj vozač i ugradi se i onaj što jel što nudi za krajnju uslugu pa svi jel a, Svi se u tome nađu hoće da nađu koja je ta granica, kada se tu prelazi u harama, ka, šta je tu halal. A onda imamo i, i zaista zanimljiv novi vid uh, poslovanja pod navodnicima. To je ovaj, neki vid jel, ovaj, prodaja žena, odnosno nalazak, pronalaženje se stara žena iz naših mjesta koje se, se el spajaju sa Arapima. Arapi koji dolaze i po naručbi naplati se od njih što im se nađe, posreduje sa određenom sestrom i ona živi sa njim, sad koji određeno je određen, mjesec, dva ili tri, ili tako dalje, sve te moguće solucije i propis toga i takvog vida poslovanja. Znači, i toga, i toga imamo praksi. I, znači, kombinacija svega ovog suda što smo spomenuli, da ne idem svoje detalje, a, o svim stvarima ovim, znači, trebalo bi, ovaj, naravno, ovdje ulazi, a, što se malo prvi spomenuo, razne, razne vrste a, ovaj, može se rečkom to znači vrsta prevara koja se radi od strane jedne i druge strane znači dolazi od, i od, i od i turista koji hoće da urade određene poslovne stvari opoženje prema državi prema, prema zakonima izbegavanje ovaj poreza i to nešto slično onda ovaj kad se vrši preprodaja ili posredovanje u prodaji pa pa se napravi jedna ekipa sa ove strane pa jedan glumi prodavca, drugi onako nabijac i jedno i tome slično. Znaci ima ima i te stvari uh, i sve te znači, moguće solucije da spomenemo sva detalje. Ovaj traži da se o njima da se o nešto kaže i da se, da se jel, ovaj uh, one stvari koje su manje jasne da se o njima detaljnije kaže, a ove koje su jasne jel samo treba potvrditi i i da se podsjetimo na bogobojaznost i uh, na to Da ćemo, da ćemo svi dučpe da lađe, da šanuju, da ćemo odgovarati za svoje postupke i da onaj metak za kojim žudimo, za koji hoćemo, koji nam treba, da, da, da musliman ne treba, da ga, da ga po svaku cijenu zaradi dobije, ne gledajući, ne, ne tražeći, znači kako islam gleda na tu stvar. Na, na samom početku ovdje treba navesti jednu zanimljivu stvar, a to je da je Omar radijala Hanhu, kada je e, istraživao stanje na, na, na pijaci u, u Medini, kada je bio halifa, ovaj, došao je do, e, uvidio je stanje i tražio je od onih koji se kupo kupoprodajom, da moraju, da trebaju, da im je obaveza da izuče propise trgovine. I zaista je to, ovaj, naravno, osnova je tu da musliman šta god da radi, čime se posveti u svojoj profesiji, osnova je da on ta, tu oblast islama izuči, da ima osnovno, osnovno znanje od te oblasti. Kao što nam za da bi obavlja nama svaki dan da poznajemo propise tahareta i propise namaza, kao što je Ramazan poslijamo svake godine, znači osnovne propise raz, vezane za, za Ramazan, tako onaj koji se bavi trgovinom, on bi uh, trebao, pokutno onaj godna osoba na koji se bavi godnama trgovinom, i da nije našao shodno, da pročita određenu literaturu, ili da... Uh, da da traži predavanja i, i, i tome slično koji govori o onom što je što je njegova životna specijalizacija, znači to musliman sebi ne bismo je dozvoliti. E, I u to, tom kontekstu ja savjetujem svakog brata koji se bavi trgovinom da mu je, da mu je obaveza, šerijatska obaveza. Pitanje o čemu ima to predanje kod Aladžešanu da se god nam bavi tim, tom oblast odlašu, a da nije našao vremena da, da da nauči osnovne granice šerijata po pitanju toga znači pitanje tu da li će imati izgovor kada je rešano a kod godinama se bavi i upada određene harame i da kaže dođe sudnji dan kaže gospodare moj ja nisam znao da je to da je to haram da je to sporno jer za neke stvari se ne može za neke stvari se ne može pitati dobiti odgovor nego treba sjest učiti ako ti nešto nije jasno onda pitaš tako znači u tom kontekstu znači ja bih savetovao braću da traže da im učeni ljudi organizuju određene kurseve gdje će se proći osnovni propisi vezan za trgovina. Pogotovo ovi savremeni vidovi trgovine. Sabremini vidovi trgovine jako su kompleksni. I ne može svako o njima govoriti osim koji je to učio. Obično to nisu učili oni koji je samo islamski fakultet. To je neko morao da uči na višim studenima, postdiplomskom, na magistratu ureda, doktoratu i to koje se specializuju za fik. I uh, u tom konteksu ja govorim za sebe, ja uh, zavisno s pravom mogu da govorim ovo ne da bi sebe hvalio, nego ovo sam izučao, ovo sam učio, sjedio sam pred najučjenim predavateljima, najučjenim ljudi u Saudijskoj Arabiji koji su se specijalizovali u ovim e, imamijsko finansijskim transakcijama, odnosima, kupo-prodajama, koji su jako bitne. E, koje da i sa traži čovjek da utroši vremena i truda da bi da bi razumio ne, e, e, suštinu tih nekih određenih vidova e, vidova kupo-prodaje savremeni a to svaki musliman koji se, koji je svoj život posvetio da živi od trgovine on bi morao da изучи osnovne stvari vezan za trgovinu. I zato savjetujem tu braću znači da traži, da traži da da se organizuju kursevi, da se naprave predavanja, da se obradi to to kako se obradjavao godna 2 3 to, to to znači nije to nije nešto što je, što je nedostižno. Znači treba prvo treba naučiti ove stvari, a onda one što manje stvari manje budu jasne onda one se, je, one se pitaju. Uh, pa u tom kontekstu, je, da bi govorili o ovim stvarima koje sam ja spomenuo, uh, po je jako bitno da, da spomenu neke osnovne stvari. Uh, ja se trudu da bude što je izgrovitije, da ne uzme puno vremena. Uh, neke osnovne stvari vezane za kupo za neke te imovinsko-finansijske razmjene ili transakcije, poslovanje ili tome stično, zavisno kako ko zove, Pa sam namjerao zalao pomoć da spominim prvo šta je osnova u kupoprodaju. Zabrana ili dozvala. Šta su učinjaci rekli? Pa onda da spominim koji su šartovi kupoprodaju. Treću stvar, a to je da da spominim razloge, razloge zbog kojih su određeni, u šarijaskim tekstom kako je došlo, razlog zbog kojih su određeni vrste poslovanja zabranjene. I koji su te osnovne vrste poslovanja koje su zabranjene. Znači, uopštena onako. Da se to spomene i onda vrsta radnika, kako islamski pradnici dijeli, da bi mi onda krenili konkretno u, odgova, u odgovaranje o, a, na ove spomenite stvari. Znači, spomenut ćemo pitanje po pitanju pa, pa ćemo odgovarati uz Allahom pokoj. Znači,